Inarra Sastre Pianoioleak eta Iago Ba txistulariak harineketan izeneko diska plazaratuko dute, mendik gutxira. Diska berri honetan, dantza doinu eta erritmoak abia hartuta zatartuta, ba, pieza tradizionalak era berritu, baina berriak ere sartu dituzte. Iago Ba mintzatu gara? Ba, bia puntu bat dantza doinuak eta dantza erritmoak izan dira, baina esan dizagun, Izan ezkero, dantza, txistua, eta txistua ba begula zerbait oso tradizionala eta klasikoa, eh? Eta kasuntan ba hortik ies egiten zaitu beha inerreta biok. E, abia puntua dantza da eta dantza erritmogia, baina nahi izan dugu errepertorio bat euskabat eraberritu. Bizka e, erria izango da doinu tradizionalak e, batzuk nire sortiren eta goik alagoan iztuetak jasoak, ba ahi egin ditugu gaur eguneratu eta berritu zaun, ez anzitzen dut. Eta bestetik duen berriak sortu ditugu, zientzaberriak, ba errin motra ditzen dut. Horrela entzun gode gu fandangoak, ariñ-ariñak, e, sortziko espatadantzak edo denadelakoak, baina guztiz berritxuta eta e, upitu moderno batekin. onduan ere lagunak izan dituzue ni kolaborazioak Bai ba bididez izan dugu bi okerain eta mundu klasikoko izan dezagun ni tradiziotik, eta horapian ezta klasikoa da ni hurbildune izan dugu ba, beste e, mund, e, mund, musikaren mundu tara ez eh hala nora da ba, ja sera Einar Ortegarena otzean pop rock era iñote rock Ee, Joana Ortega ere pianoan izango dugu guzti zutitu berritzailea e, eta baita i, Iban Kasado txeloan ere. Pianoa eta txistua osongi, ezkontzen dira? Bai, betitik, beti egonda repertorio bat e, txistu, txistua pianoz lagundia ez anizagun. Kasuntan laguntzea gain, ba, elkarrezketa jarekoago baten deogu, da jaman dugu, eskizan da pizkatorik txistuaren laguntza pianoa. pianua, e, urtetan errepertorio bat sortu da txiztu eta pianoarena. Kasuntan biok e, laguna gara espaldutik eta lan egin izan dugu elkarrekin, nini nioiz ez el, elkarren musika sortu zen, eta goen nioen duguna da hori, elkarren pare jarri eta bien artean divertitzu instrumentuak. Ibiluide baten aztapena, besterik ez dago.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 Barineketan izeneko diska Uztailerako plazaratzea espero dute.